Və burada Bukhari rəxməlullah buyurur və mən salla binnəsi cəmaətən bağlı zəhə vaqt Deməli ki, e, vaxt çıxandan sonra cəmaətlə namaz qılaq yəni namazın vaxtı çıxıb cəmaətlə qılaq Və burada rəxməlullah Cəbəri ibn Abdullah rivayətini gətirir ki, bəs, bir gün Umar ibn-i Xattab xəndə günə idi və artıq gün batmışdı. Və başladı kafirləri sömək Qurayçı. Və dedi ki, bəs, ə, ya Rasulullah, az qaldı ki, deməli, əsr namazını qəzaya buraxın, həttə gün batsın. Yəni, hə, burada göstərir ki, güneş tam batmamışdı. Az qalmışdı. Və Peyğəmbəl Sələlər Sələm Dedi ki, vallahi mən də, biz də qılmamışıq əsri. Və deyir, qalxdıq, hamımız və dostamaq aldıq və əsri qıldıq. Artıq ə, güneş batmışdı, sonra məğribə qıldıq. O, bu hədisdə, teməli, göstərir ki, Əgər namaz təxirləb çıxsa da vaxtından onu qılmaq lazımdır. Həqiqətən elməhli ixtilaflıyıb. Nə isə namaz keçsə bu say var, nə qədər namaz buraxsan qılmaq lazımdır. Yoxsa say yoxdur. Və bəziləri deyir ki, bir günü namazını qılmamaq buraxmasansa dil ilə gün artıq lazım deyil. Bəziləri hətta deyib iki namaz. Hətta bəziləri deyir ki, artıq bir namazı qəza elədin bilə-bilə düzdür yatmaqla. Və ya yaddan yox. Əgər bilə, -bilə qəza elədən, tövbə ilə. Tövbə ilə davam qılmırsan. bu vəydir. Amma inşallah bir-iki günə işin olmaz. Qəza olsa qıl günə. Amma ondan çox olsa tövbə ilə. Yəni, sövbət gedir bilə-bilə bıraqmaqdan. -bilə Ayrındır, ağlı yerində oyaq və Yataq üstdə yerindədir. Yanına da çıxmayın. Amma deməli tövbədir. Amma təsəvvür ki, birdən yatıb qalsın insan və ya e, yalandan çıxsa, o inşallah buna daxil deyil. Yadına düşən kimi və ya ona oyanan kimi qalsın. Həmişə hədisdə e, ərsdalininizə Peyğəmbər sallallahu əxlaq sahibi idi. öz sahabeləri e, əxlaqlı idi. Və həmsinin e, göstənlik hədisdə qəzanı da cəmaatla qılmaq müstəhəbdir. Şəxsə, eğer çansa, namaz qəza olur. Onun yaxşıdır cəmaatla qılasan, tək tək qılmaqdan, aydındır, qəzanı da cəmaatla qılmaq olar. Və həmsinin e, burada hədisdə göstərilmədi ki, azam verildi. Ona görə bəzilər deyirlər ki, e, vacib deyil, Qəza üçün azam verməyib. Biz keçmişdik bu bir şədisi bundan qabaq dərsdə ki, azam verib və bunu göstərir ki, burada tərk edib. Bunu göstə göstərir ki, yəni, bu iş ixtiyab sahibisən. Yəni, istəsəz verə bilərsiniz, istəsəz verməyə də bilərsiz. Aydın buyur. Və həmçin, başədisi onu göstərir. <gülüyor> və sonra burada rahim oğullan, Yəni, həmçinin göstərilir ki, bəs peyğəmbər sallar, sənəsə sahab elə, məsum, yəni, xüsusən sahab amma peyğəmbər salsın, baxın, məsum idi ancaq, e, yəni, onda da olardı belə şey, yəni, birdən namaza keçikərdi. Dəcə, bu az olub, bir-iki hadisə olur, üç-dört üç, dənə hadisə belə. Həmçinin e, peyəmbər sallar namazda saşıb, məsələn, e, zöhrü dörd qılıb, və ya dörgəkətlə üç qılıb, Sonra sabələdirlər, sonra qalxıb. Və bu onu göstərir ki, bu məsum, məsumluğu da, e, yəni, o deməkdir ki, insan hətta səhv edilməz. Yox, səhv məsumluğa daxil deyil. Çünki əgər desək məsum olur ki, hətta səhv edilməz, onda Allah məsum məsumun ağızda fərq almayacaq. Ayrındır. Çünki Allah da səhv edilməyən və səhv edilməyən. Hükmətlərdən də həmçinin yəni, səhvlər, yəni peyğəmbərlərdən xüsusən, çünki peyğəmbərlər səhvlərdən məsum döyürlər. Peyğəmbərlər məsumdur nədər? Peyğəmbərlər məsumdur dini təbliğatında, böyük günahlardan və çoxlu kiçik günahlardan. Amma səhv yox, səhv ola bilər, aydındır, çünki səhv edə və o birçilər, o birçilər hər xirdavatı onda Allah ilə, yəni məsunun arasında fərq almışır nədə olacaq ki, heç nə. Necə ki, bəzi firqələrdən deyir ki, bilir, də hədis var, yöv ki, deyir, filan kəs bilir, dənizdə nə var, nə baş verir və quruda nə vəyə baş verir. Və hətta yarpaqlar düşəndə onun xəbəri var. Onda Allah sünə qaldı. Əgər varsa da, hə? Allah sünə qaldı, bu cür olmaz. Hə? Məsumluğun da həddi var, Amma səhv olar, səhv də kamillindəndir. Məsələn, Peyyambar səhv eləməsin namazda, biz bilməzdir və ya iktihadla eləyərdir alinə, iktihadla. Namazda xəta eləyəndə, iktihadla eləyərdir ki, hə, dəliyərdir. Amma Peyyambar səhv eləməzindir və sonra göstərdi necə o səhvi düşətmək. O vaxt ki, qutardıq, səhv elədilə, azan vəh ilə, vəh gəldi ki, səhv eləyərdir ki, olub, dedi, yox, dedi, Qalxdı təkbirlədi, bir yükət tıqıldı, sonra səcdəyi səhvlədi, bildi ki, xəta eləyəndən qarəlmə lazımdır, səhvləyəndən olsun. Bu səhvlər də Peyğəmbərlərin hikmətdən idi, ayrındır. Və sonra Buxarə Rəxmin Allah, orda başqa məsələyə kesir, inşallah qalsın qarəm dəstəndə Allah-uqəl.